kichwa cha somo la leo kinasema sheria za desturi alizoondoa Yesu. Naweza no, kusema pia sheria za desturi alizotimiza Kristo. Sheria za desturi alizoondoa Yesu au sheria za desturi alizoziondoa Kristo. Um, em tu, tufungue tu kwa maandiko, Tufungue kwa maandiko. Ninyi yeah, unstahili um, tushauri turudie tena. E, mstari kusoma na nyingi nyingi Sina maana kwamba mawatu ote wakayo na soma za tatu Lakini mstari ambayo wa watu wa juu wengi ukiirudia mawana nyingi no na jifunza zaidi Mstari wa, wa matayo tano kumina saba Matayo tano kumina saba mpaka kumina titha na sema hivyo Mstari ya kuwa nalikuja kuitangua tolati au manabihi la Sikuja kutangua bali kutimiliza Kwa Yesu Kristo na sema alikuja kutimiliza sio kuondoa Eee mm -hmm. au kufunja, kutangua ni kuvunja au kubomoa. Eh? Azima, kwa, ma, kwa maana amini na wambia, mpaka mbingu na nchi istakapo ondoka, yodi moja, wala nukta moja ya torati, haitha ondoka hata yote yatimie. Azima, yaani, kuwepo mpaka nyakati za mbingu na nchi istakapo tengenezo. Lakini maada mbingu zile zile alizo mungu. Na nchi, hizi tunazo nazo, sheria ya mungu tunendea kuwe. ndicho ninachosema. E. Na anaendelea kuishitiza usuli ya anasema hivi basi mtu yeyote atakaye vunja amri moja katika hizi hizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo. Yaani anaivunja yeye mwenyewe afu na watu hivyo. E. Na ndanisha sema makanisa mengi yanakwambia kwamba amri za Mungu hazituhusu tena. Mungu anasema hao Huyo mtu anaendelea anasema Hata ito mdogo kabisa katika uformu wa binguni Bali mtu atakai zitenda na kuzifundisha Huyo hata ito mkubwa katika uformu wa binguni Kwa ya nisikiri kwa mba Hakuna mtu ambaye hey. okay Wako wengi lakini na mimi ni moja wawo Ninaifundisha sheria za mungu Nazifundisha sana Lakini leo ninafundisha kitu tofauti kidogo ndio sababu nukagusa mstari huu Ambao kimisingi kim ni kama umepingana na kitu asomo na leo Kitu asomo na leo kinasema Sheria Za desturi alizoziondoa yesu Wiki iliyopita tulianza somo kama hili ilikuwa na jumla Lakini iliangalia sana Hoja frani kama hizi Lakini ilijikita jikita katika eh, Jinsi ujio wa kristo Ujio wa gano jipya la yesu kristo Ujio wake katika mwili Halikuwe pata kabla Ujio wake jinsi tuondoa chini ya laana ya sheria Ukatuondoa chini ya laana ukatondoa chini ya, ya ya hukumu ya sheria lakini je hukumu haipo kwa kuvunja sheria hukumu bado ipo isipokuwa alikuja akatutengenezea mazingira mepesi ya kutimiza na nikasema vile vile kwenye somo leo no, pita kwamba alikuja kutofautisha sheria za aina mbili Sheria za desturi, sheria za maagizo ya nje, na sheria za dhamili ya ndani ya jema na baya. Nilo yukua, hasamu sito somo lilo pita, wiki rio pita. Mbao, ni msingi wa somo, la leo ni msingi wa ukristo wetu. Na mtu kerewa hapo, ilo ni miungoni mamaini wa mbao watu. Nikisema mambo ya naasumbua wa wakristo wengi. Na sio mba biblia haya funisha ni kwa sotu, hawa na, au bila wa kuwafundisha lakini na wenyewe hawako tayari kutaka kujifunza. Masomo sio lazima ufundishwe. Unaona mtakatifu normali mwalimu wako. Eh. Lakini vile vile na kupototopoto. Mambo mawili yanasumbua wa Kristo. Ni wokovu wanaokolewa na mnagani Hilo linawapa shida. Na la pili ni, ni ni sheria. Je, tunashika sheria atushikishiria? Lakini nitaangulia kusema hata kama mtu anasikiliza kidogo akaondoka akaona ah hii mimi sitaki. Anasema sheria eh, mimi na sheria huwa sitaki wasikia. Eh wapo wengi sheria zima hiyo. Ondoa. Minikuwa nafikiri ya nafunisha vitu vizuri bana Ni mamba ya sheria Yesu nasema Sikuja kutangua Hakuna sheria taka la hata moja Paka yote yatimia Mbingu mpia na nchi mpya na zakapo kuja Zagazo na ongozo na kanuni tofauti na sheria tofautu Lakini hizi mbingu zenye juwa Juu na mwezi eh, Na dunia hitu na yona Zitaendelea kungozo na sheria ya mungu Ambayo haikutanguliwa Lakini akaja sasa yesu krizo Nakatukombua katika sheria kwa ngunu Sheria ileiopewa Musa ukinyumisha na zito tangulia eh, sheria za Ibrahimu za tohara za nini zilikuwa sheria ngumu. Kulikuwa kuna makundi mawili ya sheria. Kuna sheria moja lakini yenye makundi mawili aina ya, ya sheria. Ni kama hapa Tanzania tuna sheria za nini? Kuna sheria ya mazingira, kuna sheria ya ndoa, kuna sheria ya ya, ya ya criminal, criminal ni sheria ya jinai, sheria ya makosa ya jinai, eh, sheria za mbalimbali. Mbali. Sasa kwa Mungu sheria zake zilikuwa ni kitabu cha sheria kimoja lakini amezikiwa katika makundi mawili. Kuna sheria za desturi, miongozo ya desturi, yaani taratibu za kufanya mambo ambazo ndani yake hakuna mema na mabaya. Ile ni maelekezo tu. Alafu kuna sheria za mema na mabaya. Kwa mfano kama kuwa, kuiba, eh. Huwezi kusema kwa kwamba Yesu Kristo alikuja akatoa kuomba chini, chini ya sheria akaondoa mambo ya kuiba. Eh, yeyona sumwa, usatajishe bila kuiba. Yesu Kristo anakuja katukomboa. Hapana. Hizo sheria za mema na mabaya, sheria za des, za inacho sheria za dhamiri. Kwa lugha ya King James, kwa lugha ya King mara nyingi ya Kiingereza kwa ujumla, zinaitwa eh, moral law. Moral law, sheria ya ya yema na mabaya, morality. Eh. Sasa Yesu anachosema kwenye mstari wa Mathayo 5 Anasema Sikuja kutambua sheria Jema na baya Alitaendena kuwa jema na baya Vile vile Kama nilikuwa na chukizwa na uzinzi Mitanea kuchukizwa na uzinzi milele Wewe utakane takusema kama Hii mambo ya, ya sheria hii Imeondoka ime Utakua mdogo kabisa katika forum ya mingu Na na na I, ume, ume Kama ukoka Hata minguni uka wakuna kwenda eh. Sasa Lakini Sasa Biblia nasema tuliona kwenye wiki iliyopita kwenye garatia tatu Kristo ametukomboa na laana ya torati ametukomboa pita, Kona, jirea, kwa kumpoa vipi Wiki iliyopita tuliona vitu viwili mbona injili ya kwa sababu vitu ambavyo wa Kristo hatusiki vizuri sana basi umetupaza kuendelea kusikia kido baada utakapoelewa Akatenganisha sheria mbili sheria za desturi sheria za mema na mabaya Hizi za desturi zilikuwa nzito niliwapa mfano Kwenye kitabu cha kwenye kitabu cha hesabu kijana moja aliyepo aliyoeonekana anakusanya kuni siku ya jumamosi eh hizo kuni angezikusanya jumatatu au jumande hapa kwa anakosa kukusanya kuni lakini kwa muna sheria ya maelekezo ya desturi kwamba desturi inasema shika sabati hiyo ni desturi tu haina wema ndani yake haina ubaya wake Hai na mtu mumiza, kuna mtu zisio mumiza na nini, lakini ni sheria. Hizo sheria Yesu Kristo katika kutukomboa na laana ya tolati, akaje zote, akaziondoa, bibirina sema, akazitimiza katika mwili wake. Lie pumuziko lilewa kwa kufanyika ndani ya siku, akalileta likawa pumziko katika Kristo. Ukaacha kufanya kazi, ilu kusunduweze kuenda binguni, ukatakiwa sasa kumamini Yesu Kristo, akawa aka ndiyo sabato yako. Eee. Mm -hmm. akatuponzisha kufanya kazi anatufaa na na, na na na mambo mengine lakini la kwanza akaondoa hizo sheria ndiko kutukomboa dhidi ya laana ya toba na zilikuwa ndo nyingi kuliko sheria za mema na mabaya zile sheria za desturi zilikuwa nyingi E, unatakiwa kila baada ya miaka mingapi, shambalako lifanye hivi e, Unatakiwa, ukifanya kosa, dogo, ulete mbuzi Kama nikubwa, weke na kondo, na ya mkini weke Hele vitu vingi, ukijifungwa mtoto siwa kwaza uchukue mbuzi, mbuzi, siji mbuzi wa kafara Na kondo wa nini? Vivi, kwa ni sheria, ukijumulisha siwa, nafika asilimia tisini Ya sheria ya mungu Kristo kasiwa, hizo zote, nitakuja mimi nizibebe Kuniamini mimi izo zote za desturi niziondoe Kwa Zisiwa hukumu tena Zisiwa uwe tena mnabaki na sheria za mema na mabaya lakini akafanya nini akazikazia zile za mema na mabaya akazikazia unaweza kusema alizikaziaje ni mtuene katika kitabu cha matayo niko bado kwenye utangulizi mtafafanua kidogo Mathayo 5:27 anasemaje na, baada ya kuondoa hizi nitazieleza elezo baadaye baada ya kuondoa hizi za maelekezo za desturi ambazo hazina wema ndani yake wala ubaya ndani yake ni maelekezo tu eh Kwafano kutahiri Uwezu kaniambia kwa mba kwa kwa undowa Hile govi, hile ngozi Basi ndo ume, ume, ume wema, Kuna watu liwa umewalisha Wakashima kwa mungu Apada ni kwa ni imaere tu kwa Toa govi basi Hei undu ni sheria Yezu kasema hiyo na hiyo na hiyo na hiyo. Hiyo kwa na, mzingo, na hiyo na hiyo. Sasa Nilisema wikiliyo la kusikitisha pia kwamba. Leo hii Waliwa wengi mungu wa toko amb Wameamuwa hii Wale wanao baki zile sheria Zile alizo zisitiza, Wanazifuta Wanashikiria zile alizo ziondoa Nao nikosa ubaya zaidi Yalea e, Unakuta abali zilabuza za uchuki Ugovi, usengenyaji, wizi Unyangaji na nini ni wanya, Wanazitenda sana sana lakini kwambeo tunashukua sabatu Izi alizo zistiza hizi Wewe unazifuta au huzifundishe kama huna tofauti na alia zifuta alafu hizi alizo zifuta Alizo ziondo alizo timiza Unaenira kuzishikiria manako mekua mpinsani wa kristo mm -hmm. Nyo barata mm -hmm. Nyo barata. Kwa sababu pale alipo we nguvu Wewe umepatoa nguvu Pale alipo nguvu wewe umepatoa nguvu Afu unasema kwa Ninazishika ni, ni, ni shiria Wewe huna tofauti na alia na na zikataa Kwa sababu pale alipo weka nguvu kwako DMSO mata 5:27 naswahili. Mmesikia kwamba imeneno usizini lakini mimi nawaambia kila mtu amtazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Waya niulize. Kwenye agano la kale matendo eh, kutoka 20 kubukumba na tano Mungu alikuwa ame, amezuia kuzini alikuwa hajazuia. Ilikuwa ni amri ya ngapi ya 7, si ndio? Japo wengine wa, baada ya kufuta nyingine wameishusha kaifanya lakini ni amri ya 7. Eh wakati walikofanya ya 6 baada ya kufuta ile ya ya, ya ya masanamu ya. Eh, baada ya kuiondoa wakaionganisha na nyingine wakaificha ficha wakachukua ile ya yaani ya, wakazishusha. Alafu ya 10 iliyokuwa imeungana wakaivunja vipande viwili ikatimiza ya 9 na ya 10. Eh Woh yani wakazipanga upya kwa mpango ya Sasa hapa wewe niulize. Mungu mwanzo kwenye gano la kale alikuwa amezuia uzinzi alikuwa jazuia. Je, Yesu Kristo amekuja akaliacha hivyo ame, am, kuna kitu amekifanya? Ameikarabati. Eh, kwa kuikarabati ni ameifanya kali zaidi. Sasa zile za destuli za maelekezo za masabato sabato sijina vya kula leo leo. Amezifuta lakini hizi chache zilizobaki za mema na mabaya kazi kazi ya tena kristo mzuri wewe na mimi tulioko hapa tunatakua tuende na kristo zira rizo zifuta tuzifute zira rizo zokazia tuzikazie nana nanie leo nyo tutakua tunapendeza mungu wetu e ata kama hatujaweza kuzitenda lakini tuanze kwanza kuamini hivyo e kwa hivyo una kwamba huyu mtu wale kwa mbia mimi mamba sheria tupa bari haitu usu ni mwogo, kwa soo Yesu Kristo sio kuwamba hameishikiria <coughs> zaidi hakuishikiria, hameiongezea makmeno, kari kazi ya zaidi na hadiafanya hivyo hameiongezea hata kuua, asema umu, matayo tanoi, nasema nasema nyingi nyingi, hata katika mienendo yake tu hapa likuwa naereza kwa kinyo, lakini hata mienendo yake e semu nyingi kwa fano kuua nasema, mewabiwa kusi uwe lakini mina wambieni mtu yote atakayemuonea ndugu yake hasira Isio na sababu lakini kuna hasira za sababu eh utakio kumonea mtu hasira wakati wote wa sheria zote umezikataa Iyo ndio umeamua tu kuitengenezwa unavyotaka eh usimonea mtu bila sababu yani mtu anakuja ana rawiti maanaao alafu anamwambia usimonee tu sheria eh tuza kata tuone tu cheke adui ah hapana Hatasukumoto. Hasewa, isiyo nasababu. Eh, mwanaume anaye mwanea mkewake ya kiwa mzinifu, hasira, anasababu. Mwanaume kia anaye mwanea mwake hasira kwa sababu ni mzinifu, anasababu. Kabisa. Lakini vewe biblia na sema, muwe na hasira, lakini mstende dhambi. Eh, unawezo kapata hasira lakini usitende hiyo dhambi. Eh, mwingine na mwanea hasira anatafta ana, shoka na mgonga na muwe. Sasa, yu ni dhambi tayari. Tunayo hoja tutulie tafakari pamoja. Eh. Kwa hiyo dukuo katika kutukomboa na sheria, katika kuzikazia zile sheria za mema na mabaya, eh, moral role. Pia akazitimiza, akazifuta. Nikitumia lugha kufuta niko sahihi kabisa. Akazifuta. Somo la leo jina kusema sheria za desturi zilizofutwa na Yesu. Na kutuondoa. Kwa soo si na, na adhabu. Hakatuondolea maadhabu ya kuwa na, na na sababu. Eh. Leo hii hakuna mta nareza kuwawa na sabato. Lakini zamani mta nareza kuwawa na sabato. Leo hii hakuna mta nareza kulaaniwa. <coughs> Kwa kuto kupereka sadaka ya adhabiu. Ya Lakini zamani ilikuwa ni razo. Eh. Zote hizo Kristo akaja. Hakazi timisa. Hakazima silikuwa ni adhabiu. Undo nirakatea shina ye. Mimi ndio adhabiu yenu. Eh. Mimi nitachomwa kwa jiri yenu, nitawawa kwa jiri yenu Zimutakewa mchinje marako, mchinje pasaka ya eh. mimi ndio pasaka we He, eh, haka sitimiza Jee, kristali tukombwa na, na rana ya tonata ya tukombwa rana ya tonata Hali tukombwa, kwa soja jondolea mizigo mikuba sana Na siyo tu? Kitu pili tucho kiona kristali tukombwa Nikuna ubiri soma na wiki upita nani ya wiki ya leo Sasa sijajua nitamaliza kwa sababu mosi pweza leo Ruperta ile leo ndio inakupa shida. Eh lakini kila mmoja limeisimama kimya kimya lakini ile peke yake pia unaweza kalielewa. Hii ni vizuri tulifafanua. Eh pili kitu kingine mbali na kuzifuta zile sheria ngunu za desturi za maelekezo ambazo zinaitwa ceremony law. Sheria tu za za maelekezo za nje kwa Kama kunaao mikono huko siji inaitwa kutawaza. Leo kuna watu watatawaza siji nini? Sala ya kwenda kanisani na msikitini. Mfaru uh, hakuna kuna zamani saa maalum ya kwenda ibadani saa tisa. Kina petro anaenda saa Sikuenda tayari una hukumu. Lakini sasa hivi Tukitaka leo tuwe tunafanya ibada kuanzia saa 10 jioni, sawa Kina Kira katika nafsi yake. Lakini msiiache kukusanyika. Amina. Eh, lazima mkusanyike. ibada siku za Jumandae basi hakuna Jumapili hakuna tunapumzika Jumapili lakini Jumane tunakuja. Tutaweza kufanya Kuna sheria sheria za kushika siku kushika de sabato kushika utoharasi ziwani sheria ngumu kweli kweli lakini leo kuna makanisa yanazishika siku za jumamosi haya mm. fara kwambia tuna na kristo hapa ina maana kristo eh, huithamini hu, hu, hui, hui na haitoshi wewe unatakiwa ujitendee wewe mwenyewe ni makosa makubwa Kitu cha pira licho tukombo anacho kwenye laana. Ni licho kisema kileo pita jamani tukombo ke hili. Niwizuri tuelewe. Ali tuongezea kitu kinaitua rehema. Tunawakolewa kwa nehema na rehema tangia mazo. Tangu Ibrahim mazo mpaka siku za ata Adam. Tulifundisha jinsa walivuakolewa kwa nehema. Lakini, linapo buja athabu ya makosa tunayatenda. Yesu alitungezea munda wakutengeneza na he. Na kukutisha. Eh, kwa vano aliretewa manamika niyo kwa mekamato katika uzinzi kwenye hana nare eh, Kweli Yesu alikuwa asema ilu nikosa kusiritene tena Lakini kwenye sheria ya kari Ambo Yesu alikuwa haja itengeneza upia Ilitakua ilu manamika uwawe siku ili Lakini Yesu alikuwa Mimi na mimi sikuukumu ila kusitene tena Halitupa munda waku wakutuonya Zamani nikuwa ukamato wakula chamaonyo unapigwa hapa Lakini Yesu Kristo lewa ya wamea. Hei kitu kime kosewa hei. Njoo jumapini nitakuonya. Usipo sikia nitakuonya hata jumapini na ufanya. Usipo sikia nitakuonya mwaka mzima wakwaza. Usipo sikia nitakuonya hata mwaka wapini. Lakini hatima ya manadamu asio msikia mungu ni hukumo vile. Lakini ato. E, inaitua. Alitongezea kipindi cha rehema. Inaitua. Alisema nataka rehema wala sio. Thabihu. Hei. Tunarehema. Nisobabu leo hitu kontenda mtu mtu mtu mtu Mungu mambo Dawud ya likuafanya kosa la uzinifu Halitakiwa afe Halifanya tu kusameewa Na mingi halimukuta Halisema Nathan elimambia Kwenye Samueli wapini mangu wa kumila moja Nathan elimambia Nabi Nathan Nabiwa mungu amekusamehu Huta kufuristakua ufi Hili kosa likuwa inakuwa Straight forward. Lakini nilau hii watu angape Natha katena uzinifu Hata kifikisha mara ya moja Haja pata taukimu Mato ni rehema yu Lakini Biblia lisema Tusipunguke rehema ya kristo Ee tusifunguki. Ni sana mtu anaku kosea unampa msamaha baadaye anazoea. Yule yule ah yule hana dalili. Hajali sana. Kwa vile tu umemsamehe mara nyingi. kwa sababu la zuri. Kutapata somo zuli la kukujenga na kukusaidia kama hili Kabisa Huyapati Kwa ni ngekuja kama makasegi ni kakwambia mjoo kuna kasadaka kazuli na nini Yesa nasemba mimi sitaki thabihu nataka rehema Mili kuna kufundisha bale za rehema makasegi ya takufundisha thabihu sadaka Mili na kufundisha the rehema ya kristo Nanena maneno ya kristo ya nanena maneno ya kwake Ah uneshimama iko wapi feneri kwenye matayo sit matayo tisa iko ame sema wapi sasa matayo Tuenu kwenye matayo tisa sara wakupina tatu lakini nendeni mukaji maneno Yake maneno haya maana yake maneno haya nataka rehema walasi sadaka Makasege kesi ya Anasema Kristo. ama Cristo, ana sadaka. carregue na web o primeiro, hein, na na alíbula vamos lá, a gente nasce cada um outro, diz que na kirudia rudia. Manake kina uzito. não ule. o, msali ule wa sa thini na saba okay uko uko pale pale uko ha kwenye mata kumi na mbili ehhe okay nguye ni ng ni, ni utafute si waonekana kwamba haupo upo weye ni utafutechukue mda kidogo ku kuta, kuutafuta Ne. Anasema nataka rehema wala Sio Tisa pale Anasema vi Tuwazi mstari wa saba anasema. Lakini Situmisoma kwenye matayo tisa Mbere kidoka kairudia Bada kugunua kwa maha watu watendela kumisikliza mwakasengi Mwenye ni wambie mara ya pina Matayo kuminamili sita Anasema vi Saba Matayo kuminamili saba Lakini kama mungalijua maneno Yake mana ya maneno haya Nataka rehema wala si sadaka msinga uri walauni. Maneno hayo kia soma na mtu kafikiri tuko unasoma 9 Hii ni mbili ni sehemu nyingine anasisitiza mara ya pili wema ya Nataka kuonyesha kwamba Yesu Kristo alkuja kutupa rehema. Na ndio uzito wake, ndio faida, ndio kazi yake. Sasa leo nitagusa sheria mbili, zilikuwa nyingi lakini kataja mbili Sheria mbili ambazo Yesu aliziondoa, alizifuta, akasema hii hakuna sheria Fanya unachotaka kwenye hilo eneo. Fanya unachotaka. Lakini usitende dhambi katika kufanya unachotaka. Sheria kwanza ya vyakula. Leo hii hakuna kitu kinachosumbua baadhi ya makanisa, hasa na makanisa ya Jumamosi. Na Wayahudi of course. Lakini na baati ya wa kristo kwa subambu wanawasikia hawa hawa. Wana zumbuli wana viakula. Wana dani kwamba kwa kula vitu fulani. Au kwa kutokula vitu fulani. Kuna ina mula fulani unaongeza ucha wako na ukaribu na mungu wako. Pipuli na sema hakuna. Iro eneo la viakula ni merifuta. Sili husishi tena kwenye mipango yangu. Uwefanya unacho otaka. Kwa fano kwamba mimi. Ukini retea mleda sili. Sili uwezi. Mutajisikia kinyamu. Mleda. aquino me tu me engene a na eu ta cá o le hai jardim e na mimimi se está aqui o curso é mãe eu me toca pa há cura para menina nikio na angaria mo açe alex como assim na web mimimi nikio na se é mo ana cura a mua como é que maiau na atocho cura ni ni kwenye biblia kabisa. Nisome kwenye biblia nisso é katika kitabu catigo Kwa hiyo vitu miongoni mwa sheria za desturi ambazo haziongezi wema wetu au baya wetu. Kwamba nimekula kidogo nimekula sana, nimekula chakula fulani kizuri au kibaya hakukuongezei. Anasema mwili na chakula kinaisha mwilini, kitaisha na mwili na mwili utapotea pamoja nacho. Hakiende rohoni. Em tusome kwanza kabisa alichosema ni vya kula. Kwenye agano la lakale, vyakula zilikuwa kitu cha mstizo sana beri za mungu, ni kwameo kwe. Ukisoma, kwa jiri ya munda tu, najua kristo ni wakumu sana kusoma sana biblia. Nena kasome leo, ukipata munda, nena kasome kitapucha walawi, mlango wa kumina moja. Mune kataja vyakula vyana nyingi, walawi peke hake tu mlango wa kumina moja, nukajaza vyakula vingine Kwa vana walawi mlango wa, wa, wa muisho, wa kumina moja, msaili wa kumina moja, msaili wa kumina moja, msaili wa kumina moja, msaili wa kumina Ngone ma vya kula hivyo vitaja nguruwe lugha kiswahiri Kiswahili ta mjini nikitimoto sungura so eh wanyama kama ngamia eh punda eh farasi vya Mbali mbali kama hivyo lazima hivi vyote ukivila ulikuwa mbele za Mungu ni umechafuka ume kiroho lakini hiyo ni agano la na kama wewe niulize hivi Kulikuwa unahaja kuwa na agano jipe kama lakali ilikuwa rimekamilika Jee lakali ilikuwa halina uzuri wote Kikuwa na uzuri lakini kuna vitu vilipungwa Moja wapo ni hii sheria vya kula Mbayo leo watu wanaendelea kuishi kwenye agano kale Wakaikata agano la kristo ni dhabi vile vila Hata kama kisama mimi ni mkristo Hano na kristo Eee Kwa hiyo tunoona kwenye agano lakari, sikuenda huko, mungu wa lierekeza vya kula vinangu kubarika na visiwa kubarika. Sina mda hukenda huko. Hina kwa wala kuna moja angalau peke yaka. Lakini msara urbani na sisa metaja sama li vitu vio ta ufupishwa vile vitu. La, M2 nekatika kitabu cha Malcolm. Tumusiki crystal kifundisha. Malcolm lango ulewa sabu. Lio hii kuna kanisa la na hito wa sabato. Vya kule li tatizo kwa okabisa. Unajiuliza hivi wala tarifa kwamba kuna crystal wali kuja kwenye huo uso agonia. Hivi waliwahi kusoma Kristo akisema chochote? Hivi unajua mtu una medhari akiswi anasema hivi, akutoka naye itusi tu, si ndio? Mtu akikukataa sio lazima kwambie nimekukataa. Atakata ulicho kisema Eh, ndio maana. Kristo anakuja anafundisha kitu. Wewe unakikataa, unachukua cha kwako. Sio lazima useme kwamba tuko hapa tunampinga Kristo pana Mienendo hiyo ya kukata joki sema kristo Ndiko kukuchagulia tutu Lakini kutukana isha kutukana Kukata isha kukata Ndana namiye Ndiyo siyo hivyo ilivo Mtusome kutuwa katika kitabu cha Cha Marko mlangu wa saba msari ule wa Wa Wa kumina nana kumina tusa nasema yiku Aka Hivi hata nini hamna akiri By the way Mtu wana mnaia nakua hana akiri Kuringana na yesu Yesu ni no wanasema mwenye ni mimi kwani e, Yile jamaa metusema Alie sema ni Yesu mimi nimesoma e. Ivi nini na nini hamna hakiri Haufahamu ya kwamba kila kitu kiricho nje ya mtu Kikimwingie hakiwezi kumtia unajisi Yani hakimongezeu baya wala uzuri Kitu ya nje e. Kwa maana ha, hakimwingie moyoni Ila tumboni tu Kisha chatoka kwenda chooni Kwa, kwa kusema hivi, alivitakasa vyakura vyote. Ndana kuambia, aaa, kuna vyakura na jis. Mm. Kristo huyu, unamakubali huyu. Kwa kusema hivi, amivitakasa vyakura vyote. leo hii, hivi mkristo anatoka na anza kusumbuliwa na mambo ya vyakula. Ana aza kuwabudu vyakula, ana aza kukumiuwa kwa vyakula. Huyu mkristo kweli, ana kristo, neulize swali. Hanya... Arafu wakitoka pale anakata nyuele zake Anataka ana kuwanyesha kwa mbado mchamungu mtakatifu Na watu unataka kujifuza tabia zake Shida sana hiyo eh. He Kuhu mstari peke yake Nitakio kwa viakula Alie usema ni kristo Anufufanua hauna taswisha hauna nini Hatukuitaji kusomba mstari mingini Kwa viakula yikuwa natosha Au kuna kitu kingine tunatakua tongeze Umisansu unajitoshereza Unajitoshereza lakini Kusonino wa mungu ni jingi Na tumekuja kwa jiri hiyo. Wada tusome na vitu vingini. Mtuwene katika kitapucha wakonito wa kwanza. mlango wa nane. Same zaavya kula ni hiyo maluko wa saba. Same zaavya kula wakonito wa kwanza nane. Na of course same mkumba kabisa warumi kuminane. Na wakono. Angano jipi pekaribu zote. Lakini. Mwamukulisa nata kwa lini maeneo machache in Ohio. Lakini. Nibulia nzima. Ya agano jipi. Makatika wakonito wa kwanza. mlango wa nane. Anasema hivyo. Wakonito wa kwanza. Nangu wa nani? Sumi kwa zia msari wa nani mpaka watu. E, na umu ufugwe masikua yako usikia maneno uniyambia kwamba ni kisicho weza kueleweka mpaka watu wakaanza kupambana na mavyakula tena. kwenye gano jipi? Uniyambia kwamba umu mm, na hizi auwelewe kifrani. Na wana maelezo ya uongo. E alikuwa namanisha kwamba e, kine chana jisi kilisha kwa na jisi tangia zamani. Sasa hapa naongelea vile mbavu siyo na jisi. Ah, Anatingineza urotha mpia ya, man, ya, ya vitu na jisi tena. Wakati hametoka kusema kwa ama, Hakuna kitu najisi jisi vio ta mevitakasa. E, Mta na jitafutia tu. Yani kuna msali unakamata moja kwa moja. Ana utungia uongo wa kujitetea kwa. Jitetea. Utakuja kukumea kwa hilo. He. Misali wa nana Lakini. Takula. Hakitudhihirishi mbele za mungu. Emu sema tena? Chakula? Tusema kwa pamoja. Chakula hakitu zihirishi mbele za mbua. Yani hakuna namna ulaji wako wa chakula utakua na mahusiano ya wewe kuenda mbele za mbua. Lakini wanakwambia hey, kuna soma na vyakula kuna soma la nini? Wanashinda nazo. Na kwa kishire mto atatoka ameharibika ame kuri kwa hivyo kwaweza kumpinga Yesu aziwazi tena kwenye madhabahu yake tena kwenye kusanyiko ukabaki salama hata siku utaondolewa na rehema ndogo alikuwa nayo itafutika itaondoka kwa sababu mempungukia yame aitokea jasho na damu yuna sema hata akakaja ana mshuki tatu kwa ajili ya kulipia haya mambo alafu unaona unamwambia kwamba mimi hivi sivitamwini unaendelea kushikilia vile vya kwako no? ndio Nasema, Haki tuthirishu mbele za mungu Na suma wakuntwa kwa ya pia yake nasema Maana tusipo kula Hatupunguziwe kitu Wala tukira hatuongezewe kitu Yesu yuko, yuko, yuko, yuko wazi Umisari kwa ya uko wazi Lakini mkristo wewe unainisikia kutokia mbali Na situ yuko hapa Hucherewe kutoka hapa Ukakutana na watu wa abudu vyakula ukaanza kuwasikiliza na kuwakubali Kwa mistari ya wazo. Watu niwepezi kumsikia mtu wa dunia akinena na mtu wa dini, lakini kusikia Biblia. Nikosa. Lakini anachosema anaongeza mstari wa 8. Na hilo ndio neema nyingine. Bado katika kila jambo anaingiza neema. Anasema mstari wa 9 anasema, "Lakini Angarieni huu uwezo wenu usije ukawa kwaza walio walio dhaifu." Yaani kwa mfano. Ngoja nikwambie Mimi nikienda kwenye familia Au nikitoka outing na wa Islam. Ambao Kwa maneno Moyoni siamini kama wanaro Lakini mdomoni wanasema kwamba Wanakatati timoto Angalau kwenye jamii wazi wanasema Lakini nasikia nyuma wanakula Siliyo. Kwa sababu tuko wazi wazi Sita kula kitimoto nao Hata kama li nauhu Rehema yangu Rehema rinifusha kristo Ni kutoku mkwaza mtu ariye ndaifu Ye ni dhaifu katika vyakula basi usimu usimkwaze za zaidi eh anasema nilienda kwa Warumi nikaishi kama Warumi kama kwa Warumi hawali timoto nikaenda nikae nao ni zile kitu mbali lakini nyumbani kwangu niishi kama Warumi nyumbani kwangu a, a E. ili somo alieleweke na elewele niko wazi niko wazi kwa hiyo nilitoka hapa nikaenda kwa watu mbao hawali kitu fulani sitakula Na nikiena kwa watu ambao wanakula chakula chakula ambajo siri Kama haki nithuru, haki nitapishi, haki nithumbui Ni takila nao pamoja eh nao Ine metali kwa mba ukena kwa, kwa kwa warumi u, u, u, Uishi kama warumi Basi nitafanya Na na na inewa ili jema Lakini najua ni somo inayelueka Lakini uwezu kwa amini Shetane anatumia sehemu inayelueka wazi wazi kama hii Kula robo ya dunia ou a da dam, ana odo canaio, kitu was ana m m somos membro do salvo anani, lá kini já cula kitu de tukina imbere kitu Yani hayongezi chochote ha chochote. Lakini kit, é Leo ni masomo ya chuchu, lá kimi zango bia, leoni mas somos na sigo ku potes zamba meira ku mpena vem a cumprida Cristo cumcatá cumcatá é é ir vamos falar o que ainda ok vai a 20 20 20 estamos falando i missalí que não missalí não a Walumi mlangu ula wakumina ene, no msali, no mlangu, walumi kumina ene no vitu viwiri, kushika siku na kushika viakuli. Eh, siku. Yani, walumi kumina ene, unapambana <coughs> na hayo mambo ya <coughs> mawiri ya naosubwa kanisa rajumamosi. Ya unapambana na, na siku, unapambana na viakuli. Utefikiri ya alikuwa meutengenezu makusudi kwa mba akuna agi, anakuwa rajoka, so ni mungu. Ana yuko hama kutoa na kundi kuba linajaribu kuibeba dunia na lenyewe ime danga like na vyakula na siku. viakula nasiku, pamoja kwenye mlango akumina wa wa ne. Warumi, avungani pamoja. pamboja? Mwonya tu viangali, mlango akumina ne. Warumi, mstari wa pina na warumi akumina ne mbira warumi akumina ne mbira Mtu mmoja anayo imani anakula vyote lakini yeye aliyedhaifu hula mboga. Yani mba, ni taswira kwamba ni aina ya kula. Kwa mfano mmoja nyama mwingine kula majani. Leo hii kuna kuna kuna movement inaitwa vegeta, vegetarianism or vegans watu wasio wa kula nyama. una Unaenea dunia zima na wanakuambia ni katika kumpendeza mungu. Yani ni ushetani nakini wanaupitisha katika jina la Kristo. Unaukita mtu wa mengizu kwa soo hasomi biblia. Hana mahalifa. Hakiena na fundifu. Heba, heba, heba. Wanakwena, wanambeba. Nakini haya maneno ni mahalifa ya mungu. Eh, anaseba mtu mwenye imani anakula vyote. Mzaifu wa imani anakula mboga mboga Leo hili kwenye hiyo kanisa la kuna watu wanaitwa wana matengenezo wote wamekosea lakini hawa mezidi kiasi kwamba hata nyama hawali wanatengeza nyama za hizi wanadama fulani wana, wana, si, wanasiwa chapati ina, inatengeneza nyama zao. Panazo nyama zazo zinotokana na nafaka. Eh na maharage chini si, nyama za maharage nani. Anakwambia anakwambia wao akimwangalia anakwambia amekuwa katika imani amepada juu lakini kwa Mungu ndio mwenye imani thais. Eh Yani dunia ikiona kitu hivi, mungu kinakua kiyono. Anasema ni mzaifu wa imani huyo. Anakula majani. Lakini mungu nasema, huyo mtu na yetu si muhukumu. Kim sing. Sasa unangu kusema mbono una muhukumu? Si muhukumu, niko na hubiri kilivyo takia wakua. Lakini, sita muhukumu kwa maana kwamba, nita muhukumu kweri ili kusudi. Unajua, ukita kumukumu mtu. Uwene well, wameyo, sita neresha magatu. Nwezu kwa ona indesha kufanya kosa barabarani. Kuna mawili Nwezu kwa kutana na askari wa barabarani. Haka moja kwa moja. Haka kupiga kifushi. Haka stika. f Hiyo ni hukumu. Lakini. anaweza kama na hekima na ndomarekezo yake. Na kishiria. Hana takiwa maonyo. Haku ilivyo ilivo sahi. Hana hili kwa Umekose, kuna magosa mengina Ulitakua kujua kabla ujaanza kundesha gaya Lakini kuna mengine tuya ya shana Sasa ni nacho kifanya si hukumu kwa kuwapika kifurushi Ni na waonyesha Walipo kosea ili kusu Kama kumake, kukosea Hakuna sifa katika kukosea Kuna kosa katika kumukumu mtu Lakini bida sababu Lakini ni vizuri zaidi Kujua kosa liko wapi Hili kusu nusiru nudie Hili Huyu mtu ni dhaifu wa imani ndio sio? Je, ni jambo jema mbele za Mungu? Eh, hey, kuwa dhaifu mbele ya Mungu kwenye imani ni kosa Eh, hey, anasema pasipo imani hayo haiwezekani kumpleza Mungu. Eh. Hey, anasema jambo lote lisotendeka katika imani ni dhambi. Kwa hiyo huyu mtu mwenye imani dhaifu hayuko vizuri inatakiwa aambiwe sana, lakini hatumkemei, hatum tunakemea lakini hatum hatumwadhibu hatu na hatuona mamlaka wa adhibu. Ni walie muombe. Eh, na hey, tana na na. Eh, wakumi sura ya 14 kwa 17 anasema hiyo. Eh, sura nzima lakini 14 17 anasema hiyo. Najua tena nimehakikishiwa sana katika Bwana Yesu ya kuwa katika Bwana Yesu. Huyo anayeongea katika roho wa Mungu Kristo. Eh ya kuwa hakuna kitu kilicho najisi kwa asili yake lakini kwake yeye akionae kitu kuwa najisi kwake huyo kitu kitakuwa ni najisi. Ndio unaona ana kaumaanisha kwamba Kuhuwezu kaniyemba kwamba, eh, huyu ni kitimoto ni najisi, huyu ni sungura ni najisi, huyu ni bata. Ndana bata alikuwa eh, ndege ambaye vidole ya ke zina nani katikati, kama bata, likuwa ni cost. Alikuwa na eh, harugusiu kuliwa. Bata. Uye, unasikia kwamba jamai likuwa nakula bata. Tukachukula kama nakukula kizuri. Kipipilia ki, kwenye, agano nakari haikuwa. Eh, ilikuwa hairugusiuo. Mbaye kwa, kwa toza nani video review ya kia achana, na webu. Eh, kwa hiyo, mungu anachosema, anasema kwa asiri ya vitu vile. Kwamba huyu labda ni mbuzi, huyu ni mbwa. Kwa asiri hakuna mbaya. Eh, lakini anasema, yule mweja kufitumia vile. Akijisikia kuhukumiwa, kwamba mm, Niko nakula kula mbuzi lakini mm, mm, kwa kweli mbuzi bila shaka ni dhambi. Basi Biblia inasema inakuwa dhambi. Nafsi kisha kuhukumu. Of course hatuhukumiwa na nafsi peke yake. Tunahukumiwa jema na baya alitokani na nafsi zetu zinazofikiria hapana. Msingi wa jema na baya ni kweli ya Mungu, ni neno la Mungu. Lakini vile vile Mungu kaweka kitu kinaitwa dhamiri. Kama dhamiri nayo ikenda juu yake hata kama kiko huru. kitu ni uhuru kabisa. Lakini dhamiri inakuambia umekosea. Basi, bivirina sema hicho kitu unakuwa kosa Damini Usile kitu ambacho damiri yako inakustumu Niyo hiyo wa kristo wenga nakula kitimoto lakini Damiri yaka nasikia yukona tenda dhambi Mungu wa hiyo ni dhambi tayari Nana namiena Jawani, nana ratu ubiri tuerewek He? Istekemea Awu leo tu ishe kwenye ni vakula pekake Sio ungea mambo mengi. So ni kuwa ni mesema leo tufundisha mtu vili vya skuku, siku kuhu. Siku. Igu sa sabato na wakitu kingini ukaweza. Sabato ni hitaji mdawati. Kusumabu inopotoshe. Woja tu tuhiache. Leo tuishie kwenye nini? Vyakula. Hei hata kama ili somo hata kwa ni tunakibili ya wato. Hata tukiishie vya kula. Mana kwanza nikuwa mepanga vitu vya ote. Nikuwa mepanga sharia za vya kula. Ambazo ni daze za destula. Liso zionua, kristo. sheria za, za sabato na sikukuu zote zile eh kuna siku nyingine zimeyesalifuta sikukuu za vibanda Siku sikukuu ndozi inaitwa za makambi sikukuu eh alafu ni kwani ongelee habari za tohara nikwa ni kwani ongelee habari za kutawaza au kuosha mikono nikwa ni kwani ongelee habari za mavazi na makuhani kwa na kuhani leo hii ile mfumo wa kwenda kwa Mungu kupitia kwa kuhani wa, wa kikatoliki anaitwa padi vitu vitu nini nikumpinga kum, ni Kristo sasa hivi vitu nilikuwa nimefikiria mara ya kwa, kwanza kwamba nita vibini ndani ya leo siku moja Ani, nikawana, mm -mm. Leonguja, na nikaona leo ngoja nishukurike na na na vyakula na sabato vikubwa vina vinavyosumbua sasa chakula tu pekee yake kimebeba mda wote na mimi leo nishie kwenye vyakula siku ijayo tutaongelea sabato okay. suli tuelewwe hem tuende tukiendelea na vyakula Mtu mmoja mmoja ni wewe shina tatu, e, warami kumi shina tatu. Lakini alienda shaka kama akira ame kukumiwa kuakua ana kuakua anahatia kuamana hakula kuimani na kila tendo lisilo toka na, lisilo toka katika imani ni dhambi jamani wewe nikuambie chuna takiwa tujifunze kutembea na imani mgononi. Kwenye mashine. Mana njia tunajua kwa imani tunaitumia ni ni njezo au kofu? kabisa Lakini vevi imani yetu, imani katika kristo, inatuungota katika mambo ya, ya kiutendaji ya kila wakati. Kila siku. Ndiyo sababu unatakiu wa ukai kwenye neno la mungu. Ndiyo sababu utakiu kukosa ibada. Ndiyo sababu utakiu kukosa ramisi na jumapili jumapilia. Ndiyo sababu unatakiu usome neno la mungu. Haya nenda basi kangaike na tv za dunia, kangaike na, na na anasa za dunia. Ha zita kufikisha mbali mimi nazijua. Siku sababu ni mgeni katika mambo na ya famvisu. Na neno Na mungu li menisibitishia Ya mtu malisie Nandiyo sababa nasema Museli wa kumi Kumi na Wanumi kumina ne Kumi Lakini wewe je mbona wa muhukumu nugu yako Au wewe je mbona wa mzarau nugu yako Kwa maana sisi sote to mbele ya kiti cha hukumu cha kristo Hapa mtange cha mungu lakini cha kristo So mungu hapa nayongerea ni mtu aliyoko Sio cha mungu yote ni mungu katika tika okovu kristo. Mungu anasema watu anapo kula vya kula. Wakasema sisibana. Wafano, laman kwa kuna maneno sijui. Na nana dhani ni kweli. Kwamba watu airinga wanakula mwandio siyo. Kwa kuna wame maneno. Kama ni kweli sijui lakini. Na watu wakawa wame kama aina fulani ya kahukumu na katharawo. Kibibria ni kosa. Kibibria ni kosa. Au ukasikia kwamba kuna watu wanakula panya kama kule nani wanaitwa sa, sawa kichano watu wa watu walindi na mtwafi kama yule panya ana nyama nyekundu safi ana una kaanga unasikia lada mwache yale usimuhukumu kweli kabisa ndio Biblia inasema leo watu ni wepesi wa kuhukumiana kwa vitu visivyo vya hukumu alafu vile ambavyo havina hukumu Wewe wenye hukumu wanavi wanaviunga wana wanaviruhusu. Eh? Munafiki mkubwa. Ni upinzani ndio mambo. Ale mweye kuelewa haya. Eh? Sasa si. ndio anaweza kusema kwamba huyu jamaa bwana amekuja kutuambia mambo sisi tunasikia tu eh. Haya maneno kabla sijakwambia wewe lazima Yafanya kazi kwenye maisha yako. Kabisa. Na siwezi nikakufundisha kitu kwa u, Ndani wakiasihiki Kama haki katika imani Na utendaji wangu mwenye we Jei ni naatimiza yote ni nakosea Yosababu siya wakutangaza Haki yangu mbele yenu Hatta siku Nasi hii, hini Lakini sita acha kusema kweli ya mungu Etu kwa vile uwa kuna makosa watu Apana tunasema kwa niyapa ya mungu Tunatenda sawa sawa na wanadawa Kumlingana Christ Anaenena ni Christ Nikiwa hapa Nikikemea, nikisema, nikisema Misali hile siwa kwangu ni ya kristo Na mimi badai na kape mbeni na anda kupokea mbe Mana mingine hata nikitoka Hapa ya masomo na sikiliso Kwa hati mingine rengo Nikuajiri tuu nijue labda Sauti likuwe na sikika Labda eh, mhoja Ineza ili yeleweka Lakini pia nikutika kujifunza kwa mba Ivi nipo kwa nasema yale Yananihusu na mimi asilimia zote Je, Kila kitu kinanihusu moja kwa moja Na kiweka Mtu malizie, <coughs> Mwaja ni kwa mbine eno Na ni kwenye tumwaseo wa kwanza Ne kwenye, Lakini ni niseme Mimi ni kienda kula chakula, Hata kama mtu mwingine atakiona ni najisi Wewe ni kienda kula chakula, Kwa sema ni chizo ni, ni nasumbua dunia si, Sifiki ni jambo doko Ni nasumbua imani na makanisa Yanayo amini ya siyo amini Wewe kama wewe, ukichagua kula na kutokula ni wewe na wewe na mungu wako. Maadamu, hakuna hukumu ndani ya nasi yako. Ndiyo siyo kwa chakula. Sawa. Lakini, ndo inawetipenga kwenye timozewa kwazo. Likija sasa likawa ni swala la kimani na kikanisa. Kanisa likatoa maelekezo kwamba hakuna kula chakula fulani, hakuna chakula fulani. Hiyo inatoka kuwa hiali, inakuwa ni kosa ni dhambi na wale watu wenye kubiri hicho kitu wanatakua wakukumiwe na mungu. e hey. ya yani, ukifanya kwa, kwa kwa nia yako na kwa ratiba zako mwenyewe hilo Mungu haliangali lakini ukienda kuwafundisha wengine kile kitu ukakifanya sheria mungu, ya Mngu pi inasema ukawazuia ukawambia msiri hi na nini unasema hao watu ni waovundani wapia Kristo e hey. linatoka kuwa hiali linakuwa sasa swala la mungu na la Kristo na hao watu na hiyo kanisa na hao wa kwahudi wanatoka kuwa watu walio yani mimi nikina nikira nisipokula haijalishi nimepotea au sijapotea lakini ni kuwafundisha wengine kula na kutokula inatoka kuwa kuto kupotea, na kupoteana inakuwa upotevu moja kwa moja hem tuende katika kitabu cha Timotheo 1 na 4 mstari wa mwisho wa kufungia mstari wa 1 na 4 Timotheo Timotheo 1:4 mlango wa 4 anasema hivi Sikia maneno kwa Mstari wa kwanza. Mstari wa. Tunia kwanza mstari wa kwanza. Anasema hibi. Wete wasome na rakana. Anasema hibi. Basi roho. Mungu hiyo. Roho anena waziwazi wazi ya kwamba. Ya kati za mwisho. Wengine watajitenga na imani. Ukisha sikia mtu anajitenga na imani huu. Hapo wakuna usalama. Wani makosi. So bila imani hakiwezekani kumbeleza mungu. Hei. Hata kama wana tena matenu mazuli, wamesha jitenga na imali hapa. adui wamekua aduiza muu. Watajitenga na imali. Wasiki, wakisikiriza roho zidanganyazo. Roho zidanganyazo siyo kitu kingine ni mahubiri ya uongi. E. Na mafundisho. Tena nafafanu wanaongeza pale. A, a, na mafundisho ya mashetani. Hai mafundisho wana kuwa ni mashetani ya mashetani wanafundisho. Sikiriza. Kwa unafiki... A, a, a, a, kuna abakuwa na neno zuri la sifa linalo ni mafundisho mashetani ni roho zinadanganyazo nafiki ni maneno kama hayo anasema kwa unafiki wa watu wasemao uongo wakichoma moto dhaamiri zao wenyewe sikia wanachokifanya mstari wa 3 waki wazuia watu wasioe <tipulik> eh ukishakuwa padre dakuna kuoa sikiliza haya maneno <tipulik> na kuwa amuru wajiepushe na vya Hapo kuna uzima hapo. Apo kuna hiari hapo. Hapo ni kumpinga Mungu ni kumskiliza shitani. Eh, e, hakuna kula nyama siku ya Ijumaa. Ku. Eh, ni kosa ndilo hiro hapo. Eh, hakuna kula kitu moto. Ni kosa ni kanuni ya hili kanisa. Eh. Hakuna we, Ukisha ukishakuwa siji system mtumishi hakuna kuwa wala kuolewa unaweka nadhiri za useja milele. Mungu anasema ndio hawa. Aubujaara wanasema kina nani basi? Kama au ili neno ni kweli au sio kweli? Ni kweli sio kweli? Kama ni kweli anamsema nani? Wanaozuia watu wasile vya kula wasiowe. Anawasema watu wanaozuia vya kula watu wa Juma Mosi na watu wa Jumapili wenzao wanaozuia watu kuoa na kutokula vyakula siku fulani fulani. Tumefunga Tumefunga. Na anaeleza vizuri. Nguye ni, wa, ni, ni malizia. Nimefunga lakini na malizia tu. Ana sema. watu wasioe na wakiwamruwa na vyakula ambavyo. Mungu alivihumba vipokewe kwa shukurani na, wa, na walio na imani wenye kujua hiyo kweli. E, anaendelea kwamba. msingi vyakula mungu alivihumba kwa ajili ya watu. Alitaka watu ote wamamini. E, na kile kitu kitendeke katika kumjua Mungu na kumtii wa kwa maana kila kiumbe cha Mungu kila kiumbe cha Mungu hapa amesema hebu ngoja kama angekuwa amesema Kwa maana kila kiumbe cha Mungu kisipokuwa nguruhe ndio amesema hapana amesema maana mstari wa 4 maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri wala hakuna cha kukataliwa isipokuwa nguruhe ndio amesema eh Anahema kwa maana kile kiume cha mungu ni kizuri, Wala hakuna cha kukatariwa. Kama kikipokewa kwa shukulani. Kwa kuwa kime takaswa kwa neno na mungu na kwa kuomba. Kwa kwa mie. Unaweza ukala. beef, beef ni nyama ilu zoereka ya ngome Safi mishikati. Kuku. Haina, haina mjadala, Haina tesi popote pale. Kuku na ngome, wa haina mjadala. Ukala bila kuomba. Au ukala kwa kufanya ilu. Mwingine akala kitimoto kwa kuomba yule aliyekula kula kilicho na jisi na watu. Kimepokelewa kwa shukurani, kimetakasika na mungu. Hiki ambacho kilikuwa hakina mjandara hakina tatizo, kinakataliwa mbeleza mungu virifesi. Mungu na tutaka, tunapukula, tukumuke kutakasa kilicho, hakula virifesi. Eh? bila kujarisha kwamba yenyewe ni kizuri sasa mwingine anakuambia haa mimi kanuni yangu bwana ni kula na kula nyama gani sijui alafu n... anafanya hivyo ndokoomba kwa kejele mungu pe. Eh Jumah hakuna kula cha krofna. Kama hata umekula nyama ijumah yaku eh alafu akula kokoa njema sister. Kuolelo Ila unanusua kutuwa mimba. Kipatikana tu. Wahi. Kuna na kriini. Wanakwaka na viyo sotari vya Na shure za. Mungu yuko wazi. Toshi mungu wapariki sana. Haba amegu na kushkuru kwa kiri ya maneno yako. Haya giza. Yanameza kukatariwa na wengi. Akini wengi peyoto ya kubali. mungu wangali. Kama ya kubali Baada ni utukufu wako Mungu tunakushukuru kwa umetukusanya wetu bili tunaomba maneno haya ya kondongo tukaondoke nayo yakao kweli yakao ya utukufu wako Mungu katika maisha yetu yakatuburisha kwa uko Mungu tulipokuwa tumeanguka na tutaendelea kuanguka lakini Mungu kaendelea kutunua katika kweli yako baba utukuzwe barikiwe bariki watu wako wanapota wanyika pamoja nao leo na kesho Jumani tatu na jumani na Jumatano na hata na nahamisi tena hapa kwa ibada na mosi, na Jumapili Jumana, jumanoso, perikatika, utumishu pia. Wako, na jumapiri mungu kwa tukusane teno katujirishi mapenzi yako. Baba, mbibu na kushukuru ni katika tuna, lako, kristo, na yoto, napokea. Amen.